ורק כא מסע מדבר ים כסופות בנגב לחלוף ממדבר בה מארץ נוראה. חזות קשה הוגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד על יעלם צורי מדי כל הנחתה השבטתי על כן מלאו מותני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעוותי <נעבטים> משמוע, נבהלתי מרעות. טעה <תעל> לבבי <וביא> פלצות בעתתני, את נשף חשקי שם <סמל> לי לחרדה. ערוך השולחן, צפו הצפית, אכול שתו, קומו השרים, משחו מגן. כי <כה> אמר אדוני אלי, לך העמד המצפה, אשר יראה יגיד. וראה הרכב צמד פרשים, רכב חמור, רכב גמל, והקשיב קשב רב קאשב. ויקרא אריה על מצפה, אדוני אנוכי עומד תמיד יומם, ועל משמרתי אנוכי ניצב כל הלילות. והנה זה בא רכב איש, צמד פרשים, ויען ויאמר, נפלה נפלה בבל וכל אלוהיה שיבר לארץ. מדושתי ובן גורני אשר שמעתי מאת אדוני צבאות אלוהי ישראל הגדתי לכם. מסע דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מלל אמר שומר אתה בוקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שובו אתייו. מסע בערב ביער בערב תלינו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 ושאר מספר קשת גיבורי ונקדר ימעטו כי אדוני אלוהי ישראל דיבר.